Дишане и пеене Между дишането и пеенето има взаимодействие така, както има и между дишането и мисълта. Учителя дава следното пояснение по този въпрос. Ако не пеете, не можете да дишате правилно. Който пее, има възможност да подобри дишането си. Законите на дишането от книгата Божествен и човешки свят. И обратното е вярно, че дишането развива гласа, прави го музикален, звучен и приятен. Също така за развитието на гласа влияе възвисяването на душевния живот, за което въжи преди всичко установяването на хармония между симпатичната нервна система и главния мозък, а за тази промяна допринася правилното дишане. Дихателните упражнения имат двойно действие върху развитието на гласа. От една страна, чрез положителна психична промяна в човека се подобрява и гласът, а от друга страна, тези упражнения влияят и физиологически върху неговото развитие. Ето защо добрите певци правят дихателни упражнения. Те минават цяла школа за целта и тези, които са доловили тайната на правилното дишане, постигат развитие в гласа си, който става музикален и приятен не само при пеене, но и приговор. За развитието на гласа, при едни дихателни упражнения, трябва да се увеличи времето на задържане на въздуха, а при други да се увеличи времето на издишване. Така се постига изпяването на известна музикална фраза на един дъх. При специални дихателни упражнения за развитието на гласа, които могат да се приложат резултатно само под ръководството на учител. Накрая нека да отбележим, че 27-то упражнение в паневритмията е дишане. Там са свързани движения, пеене, дишане и мисъл. Най-напред ръцете са пред гърдите, поставени върху сърдечната чакра поема се бавно въздух, като едновременно се разтварят ръцете в страни и хоризонтално. При вече изпълнени дробове, бавно се издишва и ръцете се прибират в изходното положение, като същевременно се изпява звукала А във възходяща посока гама сол мажор. По този начин се изпява гамата три пъти. Следват същите движения, но се изпява гамата три пъти в нисходяща посока. Накрая с съ същите движения из вокала А се изпява три пъти мелодия в гама сол мажор, който има вълнообразен профил.